Одинадцять. Чорний шершень. Міккі? Міккі сім. Я поруч із тобою, Наша. Чому ти пишеш? Чорний шершень. Мовець це бачить? Я озираюся. Мовець дріботить за півдюжини метрів позаду, його ноги тривожно дріжать, коли він рухається. Ми перетинаємо крутий сонячний вкритий схил пагорба, але до периметру щонайменша година ходьби. Міккі сім. Не думаю, але не впевнений. Залежить від того, наскільки ретельно вони проникли в наші комунікаційні протоколи. Чорний шершень. Чи є спосіб дізнатися? Міккі Сім. Можливо. Зараз спробую старий трюк «Комсек». Міккі Сім. Гей, мовце, ти це бачиш? Мовець один. Так. Міккі Сім. Ось так. Неша штовхає мене плечем. Ніхто не любить розумників, Міккі. Я посміхаюся за своїм ребризером. «Я ж дізнався те, що ти хотіла, чи не так?» Вона озирається назад. «Мовцю, яким чином ти можеш дати нам трохи приватності?» «Приватності?» – каже мовець. «Я не знаю цього слова». «Мені потрібно сказати Мікі те, що я не обов'язково хочу, щоб ти почув. Зрозуміло?» «Ці речі, які ти хочеш сказати, це секрети?» «Звичайно», – каже Неша. «Приватні секрети?» «Ти хочеш розповісти ці секрети Мікі, але не мені?» «Так», – каже Неша. У цьому й суть. Його нижні щелепи широко розходяться, а потім з'єднуються. Союзники не тримають секретів один від одного, Неша. Вона зупиняється і повертається до нього обличчям, склавши руки на грудях. Послухай, ми тут говоримо про військову розвідку, так? Я просто маю деякі речі, які мені потрібно обговорити з Мікки, перш ніж ми підемо до куполу. Ці речі тебе не стосуються. Ось що означає приватні речі. Речі, які стосуються нас, але не стосуються тебе. Мовець зупиняється трохи нижче Неші і піднімається до рівня голови. Які приватні речі ви будете обговорювати? Я ж тобі казала, повільно каже Неша. Вони б не були приватними, чи не так? Ні, каже мовець. Мабуть, ні. Неша кидає на мене погляд. Я знизую плечима, вона зітхає. І. Нижні щелепи мовця стрімко стукають у такий спосіб, який у мене починає асоціюватися з розгубленістю. І що? І, каже Неша, не міг би ти дати нам трохи приватності. О, oh, каже мовець. Так, звичайно. Він падає на землю, згортається назад і відступає вниз по схилу. Mm. Можу сказати, каже він, це виглядає не дуже дружньо. Він зупиняється, коли відстає метрів на п'ятдесят, повертається і озирається на нас. Думаєш, це досить далеко? каже Неша, і її голос тепер трохи гучніше шепоту. Mm. Не знаю, кажу я. «Хочеш, я спробую старий трюк «Комсек»?» Наші очі примружуються над респіратором. «Ти смішний хлопець, Мікі. Колись тебе за це вб'ють». «Вже», – кажу я, – і декілька разів. Неша зітхає. «Отже, що ми робитимемо? Ти ж не плануєш завести цю річ під купол?» «Тобто?» «Так, стоп, Мікі. Ми не можемо завести під купол триметрового повзуна, не кажучи вже про те, що якийсь охоронець точно його вб'є до того, як ми пройдемо через периметр». Ми не можемо дати йому можливість зібрати про нас інформацію. Я повертаюся до неї обличчям і складаю руки на грудях. Інформацію? Серйозно? Чого він навчиться? Того, що 170 людей, затиснутих у закритому середовищі, зрештою починають пахнути старими шкарпетками, незалежно від того, скільки разів вони приймають хімічний душ? Не знаю каже вона, ми не маємо жодного уявлення про його можливості, чи не так? Тобто тебе не лякає те, як легко ці істоти змогли навчитися маніпулювати нашими системами? Просто як приклад, як він зміг читати нашу текстову стрічку? Ніхто в куполі не може цього робити, окрім Маршала та Амунсена. Якби ми впустили його під купол, чи зміг би він отримати доступ до загальної стрічки? Чи може він витягнути специфікації з наших систем озброєння? Для нашої системи життєзабезпечення? Для реактора «Давай, Мікі, вмикай голову!» Я кидаю погляд униз на мовця. Він піднімає два сегменти і махає передньою ногою. «Так, це слушні зауваження. Отже, що ти пропонуєш?» Її очі втрачають фокус, коли її увага переходить з мого обличчя на дисплеї її окуляра. «Схоже, ми за плюс-мінус три кілометри від купола і маємо ще один хребет, який блокує будь-яку передачу в межах прямої видимості. Зараз я не отримую жодних сигналів від купола». Ми можемо залишити його тут, у безпеці, і зможемо забрати його знову, коли будемо готові вирушити на південь. Це може зайняти деякий час. Можливо, кілька днів, в залежності від того, наскільки Маршал погодиться це зробити. Думаєш, з ним все буде гаразд, якщо він буде просто тут вештатися? Це планета Мовця, каже Неша. Тут його природне середовище. Впевнено, що з ним все буде гаразд. Чорний шершень. Мовцю, ти можеш повернутися. Мовець один. Ви закінчили розповідати секрети? Чорний шершень. Принаймні, поки що. Ми чекаємо, поки він помчить назад на схил. Отже, каже він, підходячи до нас, тепер ми можемо рушати? Не зовсім, каже Неша. Тепер ми з Мікі можемо рушати, а ти можеш почекати тут. Ми повернемося за тобою, коли зберемо все, що нам потрібно. Але... каже мовець, стукаючи нижніми щелепами. Але я хочу побачити твоє гніздо. Я впевнена, що хочеш, каже Неша. Чекай тут. Ми повернемося через день-два. «Це виглядає нечесно. Ви бачили наше гніздо. Ви бачили його кілька разів». «І ви вбили шістьох наших, а ми лише засмажили кількох помічників», – каже Неша. «Життя несправедливе. Два дні максимум, можливо, три». Вона повертається і починає йти. «Максимум чотири». Мовець повертається до мене. «Ти згодний з цим?» «Вибач», – кажу. «Ми повернемося якмога швидше. Тут тобі добре буде?» «Я хочу побачити твоє гніздо». «Побачиш», – кажу я. Зрештою, зараз ситуація трохи напружена через усі ці вбивства, розумієш? Якщо ми приведемо тебе у прямо зараз, усе може піти не дуже добре. Як тільки ми знайдемо бомбу, всі будуть щасливі, тоді ти зможеш прийти в гості, гаразд? Він піднімається на висоту голови, коливається, а потім опускається на землю. Добре, я буду чекати тут. Намагайтеся не бути там надто довго. Я не люблю бути ззовні. Я починаю простягати руку, щоб на прощання поплескати його по панциру, але в останню мить згадую, на що здатні ці нижні щелепи. Тоді добре, до зустрічі. Неша вже піднімається нагору. Я кидаю, на мовся останній погляд, а потім поспішаю, щоб наздогнати її. Не знаю чому, але я очікував якогось прийому. Однак його немає. Коли ми переходимо пагорб і починаємо спускатися до головного шлюзу, кішка спирається на баштового гнемета. Вона в стандартних чорних туфлях безпеки, без броні та шолома. Єдине, що вказує на те, що вона на варті, – це прискорювач на її спині. «Гей!» hey, – каже вона, коли ми підходимо достатньо близько. «Звідки ви двоє?» «Просто гуляли», – каже Неша. «Маршал не казав тобі за нами стежити?» Кішка сміється. «Маршал ніхріна мені не каже. Він знає, що ми близькі. Очевидно, це становить для мене ризик для безпеки». Вона оглядає Нешу. Так що з арсеналом? Ви, хлопці, виконуєте секретні місії чи щось таке? Так, каже Неша. Щось, можна, ми зайдемо? Вперед, каже кішка. Коли ми проходимо повз, вона штовхає мене. Ти ж пізніше розкажеш мені про секретну місію, так? Неша окидає її поглядом. Кішка підморгує і відвертається. Клянуся богом, каже Неша, поки ми чекаємо, коли замкнуться ворота. Якщо я коли-небудь дізнаюся, що ви двоє. Не дізнаєшся, кажу я, між нами нічого. І додітька правильно, каже вона. Світло над внутрішніми дверима стає зеленим, і Неша знімає рибризер, коли вони відкриваються. Ще один охоронець, хлопець на ім'я Дрейк, чергує в кімнаті готовності. Він скорчився в кріслі біля дальньої стіни. Його очі зі скляним поглядом свідчать про те, що він транслює медіа через окуляр. Він дивиться вгору, коли ми виходимо зі шлюзу. «Барнце», – каже він, маршал хоче тебе бачити. Я переходжу в кімнату до ряду шафок на дальній стороні, кладу рюкзак на підлогу і починаю складати спорядження. «Ти мене чуєш?» – каже Дрейк. «Маршал, хоче тебе бачити! Зараз!» Неша складає зброю, потім підходить, щоб допомогти мені з рюкзаком. Я саме витягую з бічних кишень останні порожні тюбики для пасти, коли Дрейк підводиться на ноги. «Слухай!» – каже він. «Я не знаю, хто!» Він зупиняється, тому що Неша розвернулась і ступила два кроки до нього. Він більший на 10 сантиметрів і, мабуть, на 30 кілограмів, але він все одно відступає на півкроку. Він почув тебе, каже Неша. А тепер сядь назад і дивись своє порно, чи що ти там дивишся замість своєї роботи, Дрейку. У нас було кілька важких днів, і ми тут не для твого лайна. Рот Дрейка на мить відкривається, а потім закривається. Його обличчя кривиться. Як скажеш, просто переконайтеся, що дістанетеся до кабінету командора в найближчі 10 хвилин. Час вашого входу зареєстровано. Він опускається на стілець і складає руки на грудях, коли його очі втрачають фокус. Я складаю порожню пачку, швидко оглядаюся навколо, щоб переконатися, що нічого не забув, а потім прямую до дверей. Ми виходимо в коридор. Двері зачиняються за нами, коли Дрейк бурмоче одне слово: "Сука". Настільки голосно, щоб його почули. "Не треба", кажу я і хапаю Нешу за руку, коли вона повертається до дверей. "Якого?" каже вона і намагається вирватися. "Нешо" Кажу я, обіймаю її іншою рукою і тягну до чогось середнього між бойовим клінчем і обіймами. Зараз не час. Вона гарчить тихо і сердито прямо біля мого вуха, потім звільняється від мене і йде коридором. «Добре», – каже вона, не озираючись. «Але я цього не забуду». Я озираюся на зачинені двері, хитаю головою і слідую за нею до центру. «Барнце», – каже маршал, – «Аджая, заходьте, сідайте. Де бомба?» Я відсуваю стілець від його столу і сідаю, коли за мною зачиняються двері. Неша складає руки на грудях і спирається спиною на стіну. «Привіт, командор», – кажу я. «Одразу до справи, а?» Маршал стискає руки перед собою і нахиляється через стіл. «Так», – каже він, – «до справи. Ви збираєтеся сказати мені, чи переживеться колонія майбутню зиму чи ні. Мені не цікаво танцювати навколо цієї теми». «Добре», – кажу я. У мене хороші та погані новини. «Барнце», – промовляє маршал крізь зуби. Це не жарт. Ні, сер, кажу я. Ви маєте рацію, вибачте. Бомби у нас немає, каже Неша. Очі маршала кидаються на неї, потім знову на мене. Немає. Ні, сер, кажу я, немає. Це погана новина». І? Пане? Маршал заплющує очі і глибоко вдихає та видихає. Хороші новини каже він, знову відкриваючи їх. «Скажи мені хороші новини, будь ласка!» «О, точно. Хороша новина полягає в тому, що ми знаємо, де вона». «Знаєте?» «Так, сер. Тоді поясніть, будь ласка, чому ви досі ще тут?» «Нам потрібне спорядження, – каже Неша. Нам потрібні люди і нам потрібен ліфтер». «Очі маршала не зводяться з мене». «Барнсе!» Каже він. «Мені потрібно, щоб ти пояснив мені чітко і коротко, що саме відбувається з цією бомбою, або «Бог мені свідок, я вб'ю вас у Бог!» Стріляю в Нешу швидким замовкне поглядом. Вона знизує плечима і дивиться прямо перед собою. Я повертаюся до маршала. «Ну, сер, як ви знаєте, після смерті восьмого бомба, яку він носив, залишилася у повзунів». «Я знаю», – каже він. «Якщо ви пам'ятаєте, це була ситуація, яку ви повинні були виправити». Так, сир. За вашою вказівкою, ми з Нешою вчора спустилися в лабіринт повзунів, щоб забрати його. Однак виявилося, що бомби більше в них немає. Немає. Ні, сер. Очевидно, вони продали це. Вони її не продали, каже Неша. Вони її віддали. Десь на південь звідси є інша сильніша група. Наші повзуни віддали їм бомбу як ДННУ. Ось чому нам потрібні люди і спорядження. Ми йдемо туди, щоб повернути її. Маршал відкидається на спинку крісла і повертається обличчям до Неш «Ви плануєте дипломатичну місію чи рейд?» Наша знизує плечима. «Плануй одне, готуйся до іншого». Маршал посміхається. «Так, саме так. Мені подобається, як ви думаєте, Аджая». «Так, екіпорування, зброя та ліфтер». «Ну, – каже маршал, – ми можемо дати вам зброю та офіцерів безпеки. А ліфтер? Ні. Ми вилучили паливо з наших ліфтерів і злили його назад у первинну мережу. Я можу дати вам ровер». Неша закочує очі. «Ровер? Серйозно?» «Або можна піти пішки», – каже маршал. «Ровер підійде», – кажу я, перш ніж Неша встигає вмовити нас повзти, ймовірно, з гирями, прив'язаними до щиколоток. «Чудово», – каже маршал. «Скільки людей, на вашу думку, вам знадобиться?» «Десять», – каже Неша, перш ніж я можу відповісти. «Очевидно, усі зі служби безпеки, і їм усім знадобляться броня, прискорювачі та повний комплект боєприпасів». Маршал сміється, але в цьому немає гумору. «Десять! Усі з безпеки! Ви впевнені, що вам не потрібні всі дванадцять наших офіцерів, що залишилися? Я впевнений, що нам тут не потрібен ніхто, щоб захищати колонію!» «Дивіться!» – каже Неша, але Маршал зупиняє її ударом руки по столу. «Ні! Не може бути й мови! Ви не в змозі влаштувати тут війну, Аджая! Перш за все, дипломатія!» Якщо це не спрацює, я дам вам достатню кількість команди, щоб спробувати примусове вилучення. Але нам потрібно захищати наші основні ресурси. Добре, – каже Неша. Дайте нам шість із безпеки. Ми можемо взяти решту з іншого місця. Гомес вміє поводитися зі зброєю. Я впевнена, що зможу знайти ще п'ять-шість. Маршал хитає головою. Це не переговори, і я не зацікавлений у тому, щоб ви намагалися залучити колоністів для цієї місії. Будь ласка, пам'ятайте, що проблеми, які ми маємо з нашим джерелом живлення, не є загальновідомими, і я не хочу, щоб вони стали такими. Як я вже сказав, я надам вам відповідну команду. Я обговорюю деталі з містером Амундсоном, поки ви двоє приберетеся, нагодуєтеся та відпочинете. Очікую вас завтра о 8.00 біля головного шлюзу. Дивлюсь на Нешу. Вона явно роздратована. Я коротко хитаю головою, коли вона відкриває роту для суперечки. Її очі звужуються, але вона закриває рот і киває. «Дякую, сер, Ми цінуємо допомогу», – кажу я. «Так, я впевнений, що цінуєте. Тепер ідіть, Я прийду завтра, щоб вас провести». «Боже, як я ненавиджу цього покидька?» Неша наколює виделкою кусок батату, підносить до рота і жує. Зазвичай я заздрю її обідом, але сьогодні в мене було перечіття, що в майбутньому мені може не знадобитися моя продуктова картка. Цього разу я розщедрився на кроля чи стегенця. Сподіваюся, це був не один із тих, що мені подобалися. Могло бути і гірше. У нас є ровер. Вона нанизує ще один шматок картоплі настільки сильно, що він шматками відпадає з кінця веделки. «Ти хоч приблизно знаєш, скільки нам їхати?» Я знизую плечима. «Ти була зі мною в лабіринті і чула стільки ж, скільки і я. Наскільки ми знаємо, їхні південні друзі можуть бути по інший бік екватора. Так» або вони можуть бути за сусіднім пагорбом. З огляду на те, що повзуни не мають авіації, їхні друзі на півдні, очевидно, досить близько, щоб доставити групі мовця клопоту через нас. Хіба це не більш, мовірно? Можливо, каже Неша. Але це не має значення, якщо у нас не буде достатньо сил, щоб зробити те, що нам потрібно. Я зітхаю. Так, це слушна думка. Ти ж не думала, що він віддасть нам увесь свій підрозділ безпеки? Вона закочує очі. А чому ні? Тобто, що вони тут роблять? Вештаються біля головного входу, засунувши великі пальці в дупи. «Можливо, зараз вони роблять небагато», – кажу я. «Але якщо ми не повернемо бомбу, служба безпеки, мабуть, буде дуже важливою. Голодні люди можуть підняти бучу, і комусь потрібно буде змушувати їх працювати, поки вони не помруть». Наше кривиця. «Це огидно». «Можливо, але ти ще скажи, що маршал про це не задумується. Наші очі примружуються, і ми згрібаємо залишки їжі». «В будь-якому разі», – кажу я, – Два чи дванадцять головорізів навряд чи щось зміниться. Якщо повзуни не захочуть віддавати нам бомбу, які шанси, що ми зможемо її у них забрати? Я не знаю, каже Неша, але дванадцять краще, ніж два. Я зітхаю, кидаю останні обгризані кролячі кістки в лоток і відсуваю його вбік. Слухай, я тобі вчора розповідав, що бачив у лабіринті два роки тому. Там були тисячі повзунів, а їхні друзі на півдні, очевидно, сильніші за них, значить, напевно, їх ще більше. Як ти думаєш, скільки повзунів могли б знищити 12 головорізів, озброєних прискорювачами, що стріляють по одній черзі на секунду, перш ніж їх зжеруть? Це ще я не враховую той факт, що, скоріше за все, ми будемо десь на півкліка під землею і не знатимемо дорогу назад. «Навряд чи», – каже Неша. «Якби ми проводили рейд, ми б кинули трасувальники по дорозі. У нас не виникло б проблем з поверненням». «Справді. Ми вчора нічого подібного не робили», – вона посміхається. Коли ми вчора залишили купол, я подумала, що ти справді знаєш, куди ми в біси йдемо. Якби я знала, наскільки ти дурний, я б взяла з собою трохи. Я зітхаю. Добре, ми б знайшли вихід. Це не вирішує головної проблеми, а саме десятки тисяч дуже розлючених повзунів. Ті тунелі вузькі. Вони б не змогли накинутися на нас усі одразу. Якщо пощастить, ми зможемо відійти з боєм. Поки ми не відійшли б на відкрите місце, де вони б нас точно оточили. Вона знизує плечима. «Сподіваюся, до того часу ми б вбили їх достатньо, щоб вони вирішили не на нас». «Слухай, будемо сподіватися, що до цього не дійде. М? В кращому випадку ми можемо обміняти бомбу. Вони не знають, що воно таке, вони не знають, що з цим робити. Але вони знають, що таке метал. І якщо вони хоч трохи схожі на повзуні умовця, то цінують його». «Ми теж?» – каже Неша. «Я не чула, щоб маршал пропонував нам обміняти купу титану». Я перехиляюся через стіл, беру її за руки і усміхаюся. Не пропонував. Але дав нам ровер. Неша дивиться на мене довгих п'ять секунд. Ровер? Так, кажу я. Чотири тонни метал. Неша відриває руки і хитає головою. Ти не обміняєш наш ровер, Мікі. Я відштовхуюся від столу, підвожусь і беру свою тацю. Так, це не найкращий варіант, але якщо до цього дійде, то обміняю. А якщо вони далеко, як ти думаєш повернутися до купола? Я знову посміхаюся їй, беручи її тацю, але цього разу вона не посміхається. Та ладно, Неша, до будь-якого місця можна дійти пішки, якщо у нас є час. Ми не спимо, коли повертаємося до своєї кімнати. Ми не говоримо про це, але я думаю, що в нас обох є сильне відчуття, що це може бути востаннє, коли ми спимо в одному ліжку. Навіть коли ми закінчили, вона не відкочується від мене. Її ноги сплітаються навколо моїх, а її вага осідає на моїх грудях, і коли я починаю дрімати... Я майже уявляю, що вона прослизає крізь мене, і я відчуваю, як її пальці ковзують по шкірі, м'язах і ребрах, щоб злегка закрутитися навколо мого серця. Я заплющую очі, вдихаю і чекаю ранку. «Джеймі, що ти в біса тут робиш?» Джеймі піднімає погляд, регулюючи ремені на своєму ребризері. Він радий мене бачити не більше, ніж я його. «Ти мені скажи, – каже він, – це ж твої витівки. Я оглядаю кімнату. Навпроти нас кішка із шапки витягує коробки з набоями для прискорювачів. А Лукас Морроу наповнює кишені пачками протеїнових батончиків. І якщо з нами йдуть лише двоє громил, то це ті, кого б я хотів бачити. Тож це гарні новини. «Я щось пропустила?» – питає Неша. «Ми беремо з собою кролів?» Обличчя Джеймі кривиться. «Відвали, Аджая! Це не все, що я тут роблю!» «Окей», – каже Неша. «Просвіти мене!» «Бо це єдине, що я бачила, як ти робиш, відколи ми приземлилися. Що саме ти робиш, що дає тобі право на цю поїздку?» «Для початку я єдина людина з виживших, яка навчена пілотувати ровер. Але якщо ти хочеш йти пішки, то я з радістю повернуся спати. Просто скажи». «Ні», – кажу я, і кидаю на нешу швидкий погляд. «Точно ні. Ми раді, що ти з нами, Джеймі. Дякую, що погодився». Джеймі бездушно сміється. «Погодився. А як же? Я погодилася» каже, кішка з іншого кінця кімнати. "Я не знав", каже Лукас. "Я програв в камінь-ножиці-папір". За мною ковзають двері і входить Берто. Він несе уже набитий рюкзак. "Доброго ранку", каже Неша. "Що у тебе там?" Берто посміхається. "Хочеш знати? Це глайдер", кажу я, "типу дельтаплана, але має якісь двигуни прикріплені до рами. Це його нова улюблена іграшка". Він знизує плечима, знімає рюкзак і кидає його на лавку. «Ти гівнюк, Міккі!» «Ти це не візьмеш!» – каже Неша. Берто дивиться на неї. Його обличчя на півдорозі між розгубленістю та роздратуванням. «Що?» «Ти не візьмеш з собою портативний глайдер у цю подорож!» – каже Неша. «Єдина причина, з якої ти хочеш його взяти, це те, що ти зможеш кинути нас, якщо щось піде не так, а я цього не допущу!» «По-перше, – каже Берто, – укуси мене, Нешо!» «По-друге, є мільйон корисних речей, які я можу зробити з цією штукою, крім того, щоб вас кинути». «Окей», – каже Неша і складає руки на грудях. «Назви їх». Берто піднімає один палець. «По-перше, це повітряна розвідка». «Не розумію, навіщо нам це потрібно, але добре. Що по-друге?» Берто піднімає другий палець. Відкриває рота, вагається, а потім знову закриває його. «Ну, – нарешті, – каже він, – мабуть, це все». Однак це не має значення, я беру його. Я бачу, що Неша хоче загострити це питання, тому я стаю між ними і кажу Дивися, у марсоході є місце, і ця штука може бути корисною. Хай бере добре. Нежин погляд каже: Ти пошкодуєш про це. Але вона хитає головою і каже: Добре. Але якщо він все таки спробує нас кинути, я використаю його для тренування зі стрільби. Буде цікаво побачити, що вогнемець зробить із цим його глайдером. Берто пильно дивиться на неї, але не відповідає. «Ну, – каже Джеймі, – ця подорож має гарний початок. Розумію, Мікі, чому Маршал поставив тебе головним». Я намагаюся придумати кращу відповідь, ніж замовкне, коли двері в дальньому кінці кімнати відчиняються і входить іронім Маршал. Маршал ніколи не виглядає особливо щасливим, але вираз його обличчя сьогодні вранці похмуріший, ніж зазвичай. «Ну, – каже він, – здається всі тут». «Що? – каже Неша. – Це і є команда?», Це і є команда каже Маршал. «Якісь проблеми?» «Звичайно, ми і є команда», каже Джеймі. «Ми витратники». Маршал повертається, щоб подивитися на нього. «У цій колонії більше немає витратників, містер Гаррісон. Ви можете подякувати за це містеру Барнсу?» «Ні», каже Джеймі. «Я маю на увазі не як Міккі. Я маю на увазі ми, ті люди, за якими ви, напевно, не сумуватимете, якщо це гівно шоу розвалиться і ми всі помремо. Я наглядач за кроликами, так?» Кого хвилює, що зі мною станеться? Мікі ще гірше, помічник наглядача за кроликами. А Джая і Гомес ув'язнені на невизначений термін, тому вони взагалі не мають роботи. «Я маю роботу», – каже Лукас. «І кішка теж». «Слухай, Джеймі», – починає Берто, але Маршал перериває його перш, ніж він встигає піти. «Досить!» «Дозвольте мені прояснити це, містер Гаррісон. У цій колонії немає витратників!» Серед тих, кого ми втратили у зіткненні під час польоту, і тих, кого ми втратили два роки тому, наша популяція знаходиться на тривожній межі життєздатності. Я не можу пожертвувати жодною душею. Крім того, успіх цієї місії є життєво важливим для нашого подальшого виживання. Вас шістьох було обрано тому, що як на мене, так і на думку пана Амунсена, ви даєте нам оптимальні шанси на успіх. Це зрозуміло? Джеймі виглядає так, ніби він хоче щось сказати, але врешті-решт киває. Добре. каже маршал. Іншим це теж зрозуміло. Так, сер, бурмочимо ми більш-менш унісон. Сподіваюся, що так. Тепер Барнс і Аджая. Єдині з вас, хто має повне розуміння того, що поставлено на карту. Але я припускаю, що через п'ять хвилин після того, як ви підніметеся на борт ровера, цього вже не буде, тому я не буду витрачати ваш час на підбадьорливі промови. Достатньо сказати, що поразка, як то кажуть, не варіант. Він робить паузу, щоб обвести поглядом кімнату. Питання? Чомусь усі повертаються до мене. Ні, сер, кажу я, жодних питань. Дуже добре. Щасливої дороги, Барнце, і будь ласка, постарайтеся не облажатися.